Sí, molt bon vespre. Bona nit. Bé, eh, ho comentàvem fa uns instants amb el tècnic, amb Gabriel Maragall. Després de la victòria aconseguida eh, ahir al camp del Borrassà, doncs es va poder assolir l'ascens, eh, després, eh, doncs, combinat, doncs, amb la victòria del llançar 2 a 0 davant de les plaies. Explica'ns una mica com heu viscut tot plegat, eh, heu, anat, eh, heu pogut seguir el partit de les plaies, eh, del llançar els plaies en directe. Explica'ns una mica, Sergi, com, com era tot plegat. Bueno. El primer és felicitar l'entrenador, felicitar, felicitar els jugadors per, per la, la, la bona campanya que han fet. Ha sigut una temporada espectacular. Eh, agrair a, a tots els seguidors nostres, agrair als socis, agrair sobretot la feina feta pel cos tècnic per assolir aquest, aquest èxit i, bueno, s'ha fet una... Que crec que s'ha reflexat en la feina, la feina ben feta, s'ha reflectit en els resultats i, bueno, a vegades ja se sap com van les coses a la vida. Quan un fa enfocar bé les coses, fa, té un projecte sòlid, té les idees clares, saps on vols anar, eh, pues, bueno, amb el treball, la, humil la, hum la, la humilitat i el dia a dia i l'esforç pues, ha fet que bueno, s'hagi aconseguit l'objectiu principal que era pues, bueno, ser, ser campió. <fixi> Comentes tu que l'objectiu inicial d'aquesta temporada era ser campió. Uh, costat potser menys del que us pensàveu o ha estat anat total com ho preveieu? No, ha sigut una temporada molt dura, una temporada molt dura, hem tingut que fer front a molts, a molts contratemps amb a moltes adversitats eh, també vull mencionar fer menció als nostres rivals que han sigut uns rivals eh, molt competitius han fet molt bona temporada, vull felicitar sobretot l'Splais, el, el, les Plais, el roses a el Torruella, els equips que han estat allà dalt, que ens han donat guerra mútuament no? jo crec que ha sigut una lida molt competitiva. En fet jo crec que tots han fet la seva feina, però en aquest sentit doncs, bueno, a vegades eh, a, bueno, a vegades doncs, bueno, els equips són molt bones campanyes. la fi cap caplo que conté el resultat i compten, bueno, a la, a la, que cap pilota que la pilota entri i, bueno, en aquest sentit, hem estat de cara, hem tingut també la sort ens acompanyat en aquesta temporada, però no torno a dir, jo crec que no, no és una circumstància de sort, és una, és una circumstància una, de, de, de, de, de, bueno, de, de s'ha estat mmm, per la feina, s'ha tingut constància i, bueno, els èxits a final s'acaben reflectint, com ja he dit abans, no? També vull ja te dir que la temporada no ha sigut fàcil, hem tingut uns rivals molt dignes i, bueno, crec que és per felicitar als nostres jugadors i també els nostres empresaris. Uh -huh. uh, com tu ho has dit uh, bé, uh, Sergi, la temporada no ha estat fàcil, uh, però tot i així ha estat... Uh, doncs uh, guanyar la Lliga quatre jornades del final tampoc és massa habitual, no? A veure, no és, mm, a veure, no és massa habitual. Jo crec que... Uh, mm, com que per novés ha nosaltres quan ben començar la temporada. Eh, fem un matís, matís de, de que he comentat abans, no? o sigui, nosaltres l'objectiu evidentment és acabar lo més avançat, més possible, evidentment si totom que competeix és per fer, pues bueno, eh, és per ser campió, per, bueno, per assolir un èxit, un, un títol. Eh, nosaltres com, com, com a com agrupació esportiva Roses evidentment tenim uns objectius que, que per història i per, uh, i per, i per la trajectòria ens, ens tenien que fixar, evidentment nosaltres no mai ens hem obsessionat en ser campions mai, perquè quan comença la temporada me la vaig reterar a baixes vegades que nosaltres l'objectiu és estar allà dalt competir i evidentment si arriba l'ocasió en el qual podem veure clar un objectiu que realment poden ser hi ha opcions de ser campió no dubtaríem ni un minut d'anar pel títol, que és ni més ni menys el que hem fet. Uh -huh. uh, una vegada assolit el títol, queden quatre jornades per arribar al final de la Lliga. Suposo que competir al màxim i fer els màxims punts possibles, no? I tant, com ja se reflecteix en la, el que caracteritza el nostre tècnic, en Gabriel Managall, és lluitar els quatre partits que ens queden, la mateixa intensitat que s'ha lluitat fins ara, ni més ni menys. Uh -huh. uh, no sé si estàs al cas, uh, Sergi però podeu fer els millors números uh, de la història d'aquesta segona regional d'aquesta dècada, inclús superant els números de la Unió Esportiva Figueres, de la Jonquera uh, podeu fer història? És una... a veure, un... són, són, són dades són bueno, uns números que quedaran al, al record i a la història de la nostra entitat i de la categoria i bueno, estem contents per dic, per assolir eh, assolir el més important és eh, la victòria, el títol eh, molt contents eh, pels jugadors pels nostres seguidors pels nostres socis, eh, pels simpatitzants pel nostre futbol base que jo crec que és un èxit que no només és una categoria sinó que és un treball fet des de tot el club i de totes les categories, començant des de, des de baix fins a dalt és un títol que compartirem amb, eh, amb tots els, els nostres equips, els nostres jugadors jo crec que és un èxit no només d'una categoria sinó d'un club i aquest club és l'agrupació esportiva rosa uh -huh. i a partir d'ara... Uh, com com s'enfoca tot? Uh, uh, no sé si havíeu uh, començat ja a planificar, portàveu molt d'avantatge no sé si ja s'havia començat a planificar la propera temporada si esperàveu uh, la sense categoria, no sé si he parlat amb en Gabriel de cares de la temporada que ve, explica'ns una mica tot, uh, Bé, Sergi A veure, la, nosaltres cares a cares de futbol base eh, les nostres planificacions esportives de futbol base ja havíem començat doncs pues, eh, algunes sabanes i evidentment que a partir d'ara començarem a treballar en el futur, in, futur immediat de, de la primera plantilla evidentment i sempre pel davant el nostre tècnic i en plena confiança que ha sigut el que ens catapultat a assolir el, el títol de Lliga que ja va començar la seva feina l'any passat que ja va deixar mostres de les seves virtuts les seves capacitats i bueno, mirant ja cap endavant i sempre amb la nostre tècnica en Gabriel Maragall. El uh -huh. uh -huh. projecte que continuarà, és un projecte que hem començart l'any passat. Era un projecte a mitja pla i la persona que va al capdavant d'aquest projecte és, eh, és en Gabriel Maragall. Uh -huh. La propera setmana, un partit a casa amb el Vi demat, suposo que per celebrar aquest ascens, no? ja? Sí sí no, el, el pròxim diumenge assolirem. Celebrarem amb els nostres seguidors, amb, nostre, amb la nostra gent al títol. Eh, eh, I bueno, també celebrarem, eh, també s'ha de mencionar, eh, la nostra categoria cadet. Eh, ha, sigut, ha quedat campió també, ha pujat a primera, serà, bueno, a a primera divisió, que evidentment celebrarem els títols eh, dos, els dos campionats eh, el mateix diumenge. Doncs... Eh... En davant, Sergi López, president de l'Agrupació Esportiva Roses, moltíssimes felicitats. T'agraïm doncs que hagis atès la nostra trucada en directe quan manquem 20 minuts per al punt horari de les 10 de vespre i l'ho he dit, moltíssimes felicitats a tota la família de l'Agrupació Esportiva Roses. Bona nit gràcies. Molt bon Molt vespre.